الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين والمؤمنات الذين يعملون الصالحات ويسابقون بالخيرات أن لهم من الله أجرا حسنا وأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu Faqad faza fawza'n azima Sadaqallahul aliy al-azim Wa sadaqa rasuluhu Nabiul habibul Karim, Walhamdulillahi alamin Ma'ashir al-muslimin Wa zumratal mu'minina rahimakumullah Saudara-saudara Jama'an salatul jum'ah Masjid al-muhajirin seluruhnya hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi pertama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan bahkan kemudahan kepada kita semua hadir di masjid yang kita cintai Memakmurkannya Mengagumkan syiarnya Melaksanakan kewajiban kita ibadah Salatul Jum'ah berjamaah Dan khususnya di hari ini tentunya Telah banyak kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT Tentunya dengan harapan Semoga semua rangkaian ibadah kita Menjadi ibadah yang diterima oleh Allah SWT kau muslimin, saudara-saudara Jemaah Salatul Jum'ah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana maklum dan mafhum seluruhnya Adalah kewajiban kita dan tugas kita seluruhnya Kita terus saling wasiat diantara kita Saling tausiah diantara kita Saling mengingatkan diantara kita Dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita mengingat Waktu-waktu yang masih disediakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun di antara kita yang mengetahui berapa lama lagi. kita Kesempatan itu akan berakhir bagi kita. Maka tidak ada lain. Mari sudah-sudah sekalian tingkatkan kesalahan kita. Tingkatkan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita semakin menyadari. Bahwasanya tidaklah Allah ciptakan kita seluruh umat manusia kecuali sebenarnya untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah untuk mengabdikan seluruh daya upaya dan kekuatan yang ada pada diri kita untuk Allah SWT dan agar kita semakin menyadari betapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini atau dunia ini diciptakan seluruhnya untuk menguji kita mana diantara kita yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, ayyuhan nas, inna hadhihi ad-dunya darul tiwa, la darus tiwa." Sering hadis ini kita jumpai sudah sekalian. Alhamdulillah. Nabi saw bersabda, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah Allah subhanahuwataala ciptakan sebagai tempat yang di dalamnya penuh dengan kebengkokan La darustiwak bukan tempat yang serba lurus. Darul tiwak bukan istiwa Istiwa artinya lurus. Itu sebaliknya sudah sekalian. Manzilu tarahin la manzilu farah. Allah ciptakan dunia ini. Segala tempat kesedihan. Bukan tempat kegembiraan yang sebenarnya. Sekalipun sedih dan sulit itu bukan sedih yang sebenarnya. Sulit itu bukan sulit yang sebenarnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyatakan. Dunia ini tempat bukan tempat segala kesenangan, sekalipun mungkin diantara kita pernah merasakan kesenangan itu maka kesenangan itu bukanlah kesenangan yang sebenarnya darul farah lah darul teril Jadi bukan tempat yang senang tetapi tempat yang sedih. Ini dunia, ini bumi, ini tempat yang diciptakan oleh Allah swt. Kalau ternyata kita menyadari Sudah-sudah sekalian bahwasanya dunia ini diciptakan demikian Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang salah satunya Syekh Abdullah ibnu alawi bin Muhammad al-Haddad Itu menyatakan Ustisat hadihid dunia Ala daril mihani wal balian Memang penuh dengan segala bentuk ujian-ujian Siapapun diantara kita Pernyataan-pernyataan kita setiap saat iman kita itu diuji, kesalehan kita itu diuji, kebaikan kita itu diuji. Semakin tinggi kesalehan kita, mungkin semakin tinggi ujian itu datang kepada kita. Ini harus sudah-sudah sekalian, rahmakumullah, kita semakin menyadari dalam kehidupan ini. Maka dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman arafahha lam yafrah liraha." Siapa orang yang makin menyadari bahawa sundi dunia ini diciptakan oleh Allah SWT, tempat bengkok bukan lurus, tempat sedih bukan bahagia. Yang sebenarnya sudah sekalian, Lam yafrah lirafa, dia tidak akan pernah bergembira dengan segala bentuk kegembiraan yang dirasakan di dunia ini. Boleh kita bergembira, karena memang gembira bagian daripada manusiawi. Ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan, bala, petaka, musibah, ujian dan sebagainya kita sedih, itu bagian daripada manusiawi. Tapi Saudara-saudara sekalian dikatakan lam yahzan li syiddah, andai kata ada kesulitan-kesulitan, mereka tidak akan pernah terlalu bersedih hati karena kesulitan-kesulitan ini bukan kesulitan yang sebenarnya. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah Siapa di antara kita yang akan selamanya merasakan sulit di muka bumi tidak dan tidak juga sebaliknya akan terus mudah terus menerus di muka bumi ini tidak. Sudah sekalian kesadaran kita semacam ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Lam yafrah li raha wa lam yahzan li syidda dia tidak akan terlalu gembira dengan kegembiraan dunia dan dia tidak akan terlalu sedih dengan segala bentuk kesedihan dunia. Wa innallaha ta'ala khalaqad dunyadaarabalwa wal aakhirata daaru Ketahuilah bahwasanya Allah SWT menciptakan dunia ini adalah tempat segala bala sedangkan akhirat adalah bagian daripada akibat balasan daripada bala yang telah diterima di dunia itu. Komuniti Muslim sudah terskalian, rahmat Kau Maha. Fajallah balut dunia lisaubilakhirah, wasaubilakhirah min balut dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan balak-balak dunia ini dijadikan, dikirimkan, disampaikan oleh Allah hanya untuk menerima fahala akhirat. Sedangkan fahala-fahala akhirat itu akan diterima disebabkan karena adanya balak daripada dunia min balut dunia. Faham aku dulu yuk tahu ayu betala liu jaza. Nabi saw masih menafsirkan menjelaskan kalau ternyata ada sesuatu yang diambil oleh Allah swt, bahkan sesuatu yang diambil, dan apa yang milik yang kita miliki itu sesuatu yang paling kita cintai, misalnya. yang paling kita sukai, yang paling kita senangi, yang paling kita sayangi sebenarnya ternyata diambil oleh Allah swt. Siapa di antara kita surah-surah sekalian yang tidak cinta terhadap harta? Tidak suka dengan dunia? Tapi adakah sebagian harta itu yang diminta oleh Allah? Bahkan ada kadang-kadang sebagian harta itu diambil paksa oleh Allah SWT. Jangankan harta yang kita miliki surah sekalian. Diri kita. roh kita sendiri. Siapa yang tidak sayang dengan diri kita, dengan harta kita, dengan roh kita itu? Tapi ternyata Allah SWT. Nabi Rasulullah SAW menyatakan Allah Taala Rabb ta ala Ya khuduliyu sesuatu yang diambil itu hanya untuk diberikan oleh Allah kepada kita sendiri. Wajubatalla liu jaza kalau ternyata diuji itu sebenarnya hanya untuk dibalas oleh Allah swt. Namun pesan bagi darahsul shallallahu alaihi wasallam sudah sudah sekalian di dalam redaksi hadisnya yang cukup panjang ini beliau berpesan fadharu ayuhanas halawa taradaiha limarah ratib fitamha waspadalah wahai sekalian manusia terutama tentunya kita orang yang beriman kepada Allah fahzaru waspadalah halawa taradaiha limarah ratib fitamha kalau ternyata kita kalian kata nabi menjadi orang-orang yang merasa manis ketika bersatu dengan darud dunia itu Bahkan saking manisnya menyatu dengan darut dunia itu dikatakan oleh Nabi, Roba, Roba itu adalah seorang bayi yang menyusu kepada sang ibu. Mari kita kaji sekali lagi surat-surat sekalian, Rahimakumullah, Kita dapat memahami, Bayi yang ketika menyusu kepada ibu, Kita dapat memahami pada saat itu, Kita dapat memandangnya, Dia lupa segala-galanya, Nangis dia berhenti, Bermain dia pun tinggalkan, Karena kebutuhannya yang luar biasa atas menyusu tadi itu kepada sang ibu itu. Kalau ada orang-orang terhadap dunia itu seperti bayi menyusu kepada ibu. Sudah-sudah sekalian, Rahimakumullah. Rasakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima rara tivi Nanti ketika dia menyapih, ketika dia terpisah dengan sang ibu itu begitu pahit dan begitu tersiksa. kaum muslimin sudah-sudah sekalian, Rahimakumullah wah juru ladzida likarihi ajliha menjaulah kita dari lezat-lezatnya tipu daya tipu daya dunia itu likarihi ajliha karena pasti akan menjadikan kesengsaraan kesengsaraan kesengsaraan kesedihan kesedihan nanti ketika kita berpisah dengan alam dunia ini wala tas'auna imrana umrana darin qad qadallahu kharabaha wala tuwasiluha Waktu ara jaminkum ijtinabah. Sudah-sudah sekalian kaum muslimin sidang Jumaat rahimaku Allah. Nabi saw begitu sayang kepada kita. Allah Taala wajah Allah begitu rahman dan rahim kepada kita. Berwasiat Nabi saw kepada kita. Jangan kalian, jangan sampai kita menjadi orang yang berjalan menikmati bangunan-bangunan yang megah, mewah itu. Sementara kita sudah tahu, sebentar lagi bangunan itu kira. Sebentar lagi dia akan roboh, Sebentar lagi dia akan hancur. Kenapa kita masih terus menerus saja berada di bawah bangunan itu. Begitu kita tenang-tenteram tentram bawa berada di bawah bangunan yang sebentar lagi akan membinasakan kita. Begitu imtisal Nabi SAW. Bangunan itu adalah darud dunia. Dunia dengan segala gemerlapnya, dengan segala rayuannya yang membinasakan kita. Bukan dunia yang akan menjadi bagian daripada Ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah-sudah sekalian. Fata kunu li suhtihi muta'arudin. Wali uqubatihi mustahikin. Maka Nabi SAW. Kalau ternyata. Kalian. Kita semua manusia. Orang-orang yang beriman. Sudah tahu. Bangunan. Tempat tersebut. Yang megah. Mewah itu sebentar lagi binasa. Sebentar lagi hancur. Sebentar lagi roboh. Rusak. Ternyata kita masih saja. Di dalamnya kita senang, maka mustahikina li'okubatih. Kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan akibat siksaan azab daripada Allah SWT. Bukan hanya akhiratnya mungkin dunianya. Betapa saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, mari ketika pesan, seperti pada saat-saat ini Allah SWT masih terus. Tidak selang sekian lama, jarak sekian lama, kembali Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita kepada kita semua orang-orang yang beriman. Dalam ayat Al Quran berapa kali Allah Taala menyebutkan bahwa hal itu benar-benar seharusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Mari kita memperhatikan surah saudara sekalian, introspeksi surah sekalian. Adakah sebagian saudara-saudara kita yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahuwataala tentang kekuasaannya? kemahakuasaan Allah yang di luar jangkauan akal itu ditampakkan terus oleh Allah. Adakah sebagian saudara-saudara kita yang sama sekali tidak mengambil suatu ibrah, suatu pelajaran? Mereka masih terus saja dalam menentang Allah dalam durhakaannya, kemungkarannya kepada Allah taala. Betapa saudara-saudara sekalian, kisah-kisah terdahulu pun cukup. Berapa kekuatan Firaun la anahullah dengan bala tentaranya? Seperti apa kekuatannya? Sampai-sampai mengatakan Anarobu Kumul Aala, Aku Tuhanmu yang Maha Tinggi. Tapi Allah katakan Faakhadahu Nagalal Akhirat wal Ula, akhirnya dibinasakan oleh Allah, disiksa oleh Allah Al Di akhiratnya wal Ula dan juga dunianya. Saat ini Fir'aunlah anhu Allah yu'araduna aleihal Huduwa wa Ashiya dialam barzahnya senantiasa disampaikan oleh Allah api neraka setiap pagi dan sore dan seterusnya begitu pernyataan Allah SWT dalam Al-Quran kaum muslimin saudara-saudara sekalian dan kita memahami dari ayat Allah SWT tidak pernah Allah SWT mengirimkan bala ujian petaka dan sebagainya حَتَّى نَبْعَتَ فِي أُمِّهَا رَسُولَا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Kecuali Allah utus terlebih dahulu, Allah sampaikan terlebih dahulu di ibu kota, ibu kota negeri tersebut, di kota-kota negeri tersebut, Rasul Allah sudah sampai membacakan ayat-ayatnya, tapi ternyata mereka kerjazabu bi ayatillah, mereka tetap dusta dengan ayat Allah swt. Bahkan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, dalam surah Al Hasyar ayat 2. Allah Taala ta menyatakan, fa atahu mullahumil haizulam yahdasibu. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan segala keputusannya, yakni azab dan petakanya itu يحتسبu, dari cara yang tidak mereka kira dari mana itu datangnya akhirnya dijadikan hati-hati masyarakat itu hati-hati kaum itu mereka merasakan ketakutan yang luar biasa mereka setiap saat merasakan takut bahkan pada saat itu terjadi kepada kaum Yahudi Bani Nazir. Yang mereka merasa teguh, merasa kuat pada saat itu. Ketika Allah jadikan perasaan takut di hati mereka itu. Gentar setiap saat. Dengan azab Allah Taala. Ta pada saat itu. Sampai tempat tinggalnya sendiri dihancurkan masing-masing. Mereka berpindah ke tempat yang lebih aman. Ini sudah-sudahlah sekalian rahimakumullah kisah Allah SWT. Oleh karena itu mari, mari. faadziburu ya ulil absar jadikanlah perkit itu semua bahwa, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan yang luas yakni orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, apalagi orang yang bertakwa seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian saudara-saudara sekalian kita akan semakin menyadari bahwa tidak ada Allah menciptakan jin dan manusia kita semua kecuali untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita terus tingkatkan iman kita ketakwaan kita pengabdian kita kepada Allah tabaraka wa taala insyaallah dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat amin Allahumma amin aqulu qawli hadha wa astaufirullaha al'azhim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات والذي خلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المؤسرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ذا المؤجزات الظاهرة والذي حصل بنوره وجود الكائنات اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن وحافظوا على أنفسكم في جميع الحالات وفي حضور الجمعة والجماعات، وعلموا An-Nallaah amarakum biaamrim bada'afih binabsih wasanna bimalaikatihil musabbihah bikutsi waayyhabilmu'mminina min bani jinnihuwa insih. Fakalallahu al-Zawajjal. Inna Nallaah wa malakatahu yusallun 'ala Nabi. Ya ayuhalladina amanussallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wasallim 'ala Habibina wa Nabiina Muhammadin wa 'ala alaihi wasahbihi ajma'ain. وسل اللهم على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين واخلي طاعتك أجمعين وجعلنا منهم وارحمنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اوفر للمسلمين والمسلمات اللهم اوفر للمسلمين والمسلمات اللهم اوفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا وانصرهم وأساكرهم إلى يوم الدين ووسع على إبادك المخلصين من أمة محمد أجمعين اللهم أذل الملحد والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرضيك آملنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالحسن والسعادة آجالنا وتوفنا وتوفنا وأنت راض, عنا وأنت راضٍ عنا اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ibadat Allah. Inna Allah ha, yaamur bil Adli wal Ihsan, wai'dai bil Qurba, wai'nah anil Fashai wal Munkar wal Baq. Yai'dukom, lalakum tada'kuron. Fadkurullah al A'zim, yai'dukum. Was'aluhum imfadlihi, atikom, waladikurullahi akbar.